Сила Ахіллова так, і дух спонукав його мужній Проти Енея відважного серцем на бій виступати. А як зійшлись вони близько, один проти одного йшовши, Перший промовив тоді прутконогий Ахілл богосвітлий. «Нащо Енею вперед, і злав своїх ти так далеко», Вийшов, чи дух твій зі мною змагатись тебе спонукає, в гордій надії, що владарем станеш троянко неворних, честю прямові рівним, та хоч би мене і вбив ти, влади за те не дасть тобі в руки прям староденний. Є бо у нього сини, та й сам він міцний і розважний. Виділять, може, ділянку для тебе трояни від інших, Кращу із нивою й садом, чудовим тобі на прожиток? Як умертвиш мене, та, сподіваюсь, це важко зробити. Списом колись, пам'ятаю, вже змусив тебе я тікати. А пригадай, як від стада корів, що ти пас одиноко, Гнав я нещадно тебе. На проворних ногах із ідейських гір, як ти від мене тоді утікав безоглядно? Зрештою ти в Лернес, за тобою й туди я погнався. Місто усе зруйнував з допомогою й Афіни і полонянок жінок. Позбавивши днів їх свободи, вбран загнав, врятував тебе.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 Відповідаючи, так Еней тоді мовив до нього: Не сподівайся, Пеліде, словами мене залякати, наче дитя нерозумне. І самбо я добре вмію і глузувати дошкульно, і гострим облаяти словом. Знай, рід один одного, ми батьків своїх знаємо. Давніх переказів, чувши багато від смертного люду, та ні моїх ти в лице, ні твоїх я ніколи не бачив. Від бездоганного мужа Пелея, ти кажуть, походиш. Мати твоя пишнокоса, фетида, народжена морем, я ж виличаюся гордо, відважного серцем Анхіса, сином улюбленим мати моя. Сама Афродіта. Нині одні або другі із них свого любого сина будуть оплакувати. Не по порожній розмові, гадаю, в бій не вступивши сьогодні, розійдемось ми і з тобою. А як розвідати краще, прорід наш бажаєш, щоб більше знати про нього, то добре, Мужам багатьом він відомий. Першим славетного Зевс породив хмаровладний Дордана, що заснував Дорданію, тоді, коли Троя священна ще не була на рівнині збудована смертних оселя, і люд в передгір'ях селився, багато джерельної іди. Син народився у Дордана. Володар мужів Еріхтоній! Найбагатішим невдовзі він став серед смертного люду. Коней три тисячі паслось у нього на луках заплавних, Гарних рисистих кобил, лошатами жвавими гордих. Навіть Боре їх прагнув жадливо на випасах буйних І покривав жеребця темногривого постать прибравши, Ставши жеребними ті, дванадцять лошад породили, Тож, як гасали грайливо по нивах вони хлібодайних, То, летючи над колоссям, ні зернятка не толочили, А як гасали вони по хребтові широкого моря, То пролітали над пінєвим плеском морського привою.